أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مهترام مسلمان Qardaş və bacılarım, yenə də Rəbbimizə sonsuz şükürlər və həmd olsun ki, Rəbbimiz bu gün də bizə bu otaqda yığışmağı və onun kitabı barəsində danışmağı nəsib etdi. Və bu, doğrudan da böyük bir neymətdir. Və bilmək lazımdır ki, hoca Rəbbimiz hər bir insanın vaxtı barəsində soruşacaq bu vaxtı ona verdi və bu vaxtını nə üçün xəclədi? Bu vaxtından necə istifadə etdi? Və əlhamdülillah, bizim bugün bu vaxtımızı Allah üçün sərf etməyimiz gözəl bir ibrətdir və dərin mənalar var burada. Və ağıl sahibləri bunu dərindən dərk edir. Bilir ki, huca Allah ona əgər Bu gün onun kitabı barəsində danışılan bir məclisi nəsib edibsə, bir yığıncağı nəsib edibsə, bu doğrudan da böyük bir neymət və fürsətdir. Və bu gün inşallah sizinlə təcvid elmində olan yeni bir mövzu haqqında danışacam. Bu mövzun adı İqləb elbidir. İqləb. İqləb sözün lüqəti mənası çevirmək deməkdir. İqləb sözünün lüqəti mənası çevirmək deməkdir. Necə deyilir? Təhvilü şeyi ən vəd'i tabi'i. Bir şeyi öz təbii halından başqa şeyə çevirməyə deyilir. İqləb. İstilahi mənası isə sukunlu nunun və ya tənvillərin bəhərfinə rast gəlməsi zamanı sukunlu və hər hansı bir tənvinin Mim hərfinə çevrilməsinə deyilir Və bu, bu zamanda Hunnə baş verir Və səs burundan çıxır Və dediyim kimi İqləb hərfi bir hərftir bə hərfi Əgər Sükununun Və ya tənvillərin hər biri istər ən, istər in, istərsə də un bə hərfinə rast gələrsə Bu zaman iqləb baş verər Yəni N-səsi Mim səsi ilə əvəz olunur Misal olaraq, əgər ən bi sözünə baxsaq, ən bi Fikir verəsiz ki, ən-bi-hum sözünə sonra, deməli, sözünün içində nun var və nun sukunludur. Sukunlu nundan sonra isə hərəkəli, kəsəli bəyə gəlir. Ən-bi-hum, ən bi Və bu zaman iqləb qaydası baş verir ki, n-səsi... Nun səsi mim səsi ilə əvəz olunur. En bihunun yerinə en bihum deyə tələffüz olunur. En bihumun yerinə en bihum deyərək tələffüz olunur. Və ya en burika. En burika. Sukununun ondan sonra fikr verdiyin şəbə hərfi gəldi və b hərfinin üzərində damma vardır. Bu zamanda iqlab qaydası yenə də baş verir. İglaq qaydası baş verir ki, burada da nun mim səsi ilə əvəz olunur. Enburikəni yerinə oxuyuruq Quran-ı Kərimdə enburika. Enburika. Və ya innallaha semi'un basir. Semi'un basir. Semi'un sözünün sonunda tənvin damma var, un var, ondan sonra isə basir sözü gəldi. Basir. Və bu qayda zamanı N-səsi, onun, tənvin dammanı n-səsi -sə mimlə əvəz olunur. İnnəllaha səmi'un basir yerinə, İnnəllaha səmi'un basir, Səmi'un basir deyərək tələffüz olunur. Və iqləb zamanı dodaqlar mim şəklini alır və qaydanın üzərində 2-3 saniyə dayanılır. Sami'un Basir fikirlərin 2-3 saniyə Sami'un Basir deyə tələffüz olunur. Və ya başqa bir misal deyim, min ba'di. Min ba'di. Min sözünün sonunda sukununun var və sonra isə yenə də b hərfi gəldi. Biz bunu oxuyuruq, min ba'di-ni oxuyuruq, min bədi Min ba'di deyə tələffüz edirik və buna aid Şeyx Süleyman Cəmzuri öz məşhur Tuhfatul Atfal şeirində buyurur: "Və salisul iqlab unda al-bā'i mīmən bi-ğunnetin 3-cü hökmlərdən çünki biz sizinlə izharı keçdik, sonra isə dünən idğamı keçdik və bu gün isə sizinlə iqləbi keçərik. Sukununun və ya tənvilərin 3-cü hökmü iqləbdir ktir, və 3-cü iqlab 3-cü sukununun və ya tənvilər b hərfinə yetişdikdə iqlab baş verər. Mimən biqunnətin. Mimə çevrilər qunnə ilə. Bizdə qunnə nədir? Burundan çıxan səsə qunnə deyilir. Əmna, və inn. Fəərbdə iki dənə qunnə hərfi var. Hansılardır? Nun və mim. Mimən biqunnətin ma'al ixfai qunnə ilə olacaq və ixfad olacaq. Çünki nun səsi e, deməli bə hərfinin içində gizlənir, ixfa edilir. Və düzgün oxunuş min bədi sözü oxunur, min bədi və 2-3 saniyə burunda saxlanılır. qurayn kərimdə bəzi surələrdə fikir verərsiniz ki, kiçik bir mim hərfi vardır. Məhz iqləb zamanı Kumnunun üzərində heç bir həyəkət olmur, heç bir əlamət simvol olmur və nunun üzərində balaca bir, kiçik bir min işarəsi olur və bu da iqləbin əlamətidir. Məsələn, min bədi və ya ləyun bəzənlə sözünə baxsanız, ləyun bəzənlə bu oxunur, ləyun bəzənlə deyərək tərəffüz olunur. Və inşallah gəlin, indi Quranı açaq və dünən biz sizinlə İxilaf Sürəsindəyik. Deməli, fələk suasına qaldıq və bu gün onu bir izah edək. Ondan sonra isə dərsimizi yekunlaşdıraq inşallah bu gün. Dünən biz oxuduq 4-cü ayəni. Və min şerrin nəffəsat fil Bu gün isə 5-ci ayəni oxuyuruq. Və min şerrin hasidin idha Və min şəri həsidin i və həsəd Vədir, ondan sonra min Baxın, nunun üzərində heç bir simvol və əlamət yoxdur Və min şəri Ondan sonra isə, nundan sonra şin hərfi gəlir Və şin hərfi bildiyimiz kimi, ixfa hərflərdəndir Və ixfa sözlünün rüqəti mənası qizlətmək deməkdir Və bu zaman, nundan sonra, skunu, nundan sonra şin hərfi gəldiyi üçün ixfa baş verir və nun səsi burunda gizlənir və min şəri və 2-3 saniyə dayandırılır və min şəri və sonra isə ra hərfidir ra hərfin hərəkəsi kəsrədir, amma şəddəlidir və biz dedik ki, ra hərfi bəzi hallarda həm qalın və həm də incə bir formada oxunur dedik ki, əgər ra hərfinin hərəkəsi fəthə və ya damma olarsa Bu zaman ra hərfi qalın oxunur. Ra ru. Əgər ra hərfin hərəkəsi kəsre olarsa, yəni i olarsa, bu zaman ra hərfi incə bir e, şəkildə tələffüz olunur. Və min şerrin şerri deyərək incə bir formada tələffüz olunur. Ondan sonra ondan sonra isə şerr sözündən sonra həsidin var. Həsidin. Burada hə boğaz həsidir. Biz dedik ki, ərəb dilində İki hə var, hı-hı səs var. Onlardan biri hə boğazın ortasından, ortasını sıxmaq nəticəsi ilə tərəfiz olunan hədir və bu səs Azərbaycan dinində yoxdur. Obri hə isə boğazın lab əvvəlindən, yəni ürək tərəfə yaxın, boğazın lab birinci hissəsindən çıxan hə hərfidir ki, Azərbaycan dinində olan hı səsinin incə hərfidir formasıdır. Amma burda isə və min şəri hə hə, hə boğazın ortasını sıxmaq nəticəsində tələssüz olunur. Sonra isə hə sidin sözünə baxsanız hənin üzərində e, deməli hə, hənin üzərində fətə var və sonra isə hədən sonra bir əlif var. Amma əlifin üzərində və ya altında heç bir simvol və ya əlamət yoxdur. Heç bir simvol və ya əlamət olmadığı üçün biz dedik ki, əgər əlif sakin olarsa, yani üzərində altında hiçbir bir simvol və ya alamət olmazsa və özündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəthə, yəni ə olarsa, bu zaman həmin hə hərfi e, iki hərəkə miqdarında uzanılır. Və min şəri həsidin Və min şəri həsidin, həsidin Həsidin Həsidin yox, həsidin deyərək tələffüz olunur. Və min şəri həsidin Həsidin deyək tələfiz olunur. Ondan sonra cəh, sin hərfidir. Bildiyimiz kimi sin hərfi incə hərflərdəndir və ərəb dilində üç dənə s-səsi var. F s s s və bu üç səs bir-birindən müəyyən bir xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Əgər sin hərfi olarsa, bu zaman sin hərfi Azərbaycan dilində olan s-səsinin incə formasıdır. Sə Ona görə biz bu ayəni oxuyanı deyirik Və min şəri həsi Həsi incə Həsi Həsi yox Həsi deyə tələffüz edirik Sin hərfindən sonra isə dəl hərfidir Həsidin Sonra isə tənvin kəsədir Həsidin idə Və biz dedik ki, ərəb dilində olan Sikunlunun və ya tənvinlər 28 hərfin hər birinə rast gəldikdə müəyyən bir qayda baş verməlidir. Və biz dedik ki, əgər şüqunlunun və ya tənvillər boğaz hərifləri olan 6 hərifə rast gələrsə, bunlar hansı hərfləri deyil? Həmzə, Hə, Ayn, Hə, Xa və Qa. Olduğu üçün, rast gəldiyi üçün bu zaman izhar baş verir. Və izhar sözünün lügəti mənası açıq, aydın deməkdir. Və burada da nün səsi açıq, aydın bir şəkildə tələffüz olunacaqdır. Həsidin idə. Nəyə görə? Həsidin idə. Həsidin idə deyə tələffüz etmədi. Çünki tənvindən sonra, yəni indən sonra əlif hərfi gəldi və əlif hərfi də izhar hərflərindən, hərflərindən biridir. Və min şərri həsidin idə həsədə. İvə həsədə olduğu halda biz burada vəqf etdiyikdə İzə həsəd deyərək tələffüz edirik və burada qalqala edirik. İzə həsəd, həsəd. Və biz dedik ki, Ərəb dilində və ya Quran elmində 5 tənə qalqala hərfi var. Bunlara qutbucət hərfləri deyirlər. Qaf, ta bə, kim, dəl. Və dedik ki, qutbucət, yəni qalqala iki hissəyə bölünür. Qalqala türkubra və qalqala türsugra. Büyük qalqala və kiçik qalqala. Əcər bu 5 hərfdən hər biri Sükunlu olaraq, istər sukunda əsli sukun olsun, istər sonradan əmələ gələn sükun. Yəni, sonradan ə, əmələ gələn sükun nə deyil? Sözünün sözü, sonu, İzə həsədə, və min şərri həsidin İzə həsədə olduğu halda, biz bu sözdə vəqf etdiyimiz üçün İzə həsəd deyərək tərəffüz edirik. İzə həsəd deyərək tərəffüz edirik. Yəni, bu, əsli sukun deyil. Yəni öz sukunu deyil, müəyyən bir səbəb nəticəsində, müəyyən bir qayda nəticəsində əməl, əmələ gələn sukundur ki, biz burada vəkf etdik. Və dedik ki, əgər həmin bu 5 hərfdən biri, 5 hərfdən biri sukunlu olaraq sözün sonunda gələrsə və sözün sonu olarsa, bu zaman o sözdə vəkf etdiyimiz zaman böyük qalqala baş verir. İdə hasadı hasadı çədvərsiz ne, necə bək bir formada vurdum. Hasəd deyə tələffüz olunur. Və subhanakəllahumma və bihamdik və nəşhədu lä iləhə illə ənd. Nəstəğfirukəllahumma və nətubəyək. E, məni məni bu üzürlü hesab eləyin. Bir az e, yəni vəziyyətim yaxşı deyil. Və ona görə də bir az yəni xəstəlik yəni ucubatından bu gün dərsimizi qısa edirəm inşallah. Allahın izni ilə gələn həftə görüşmək ümidiylə Allah sizdən razı olsun. Assalamu alaykum, rahmatullahi ve berekatuhu.